Hét! Úgy rohant el hazúról, az arca tüzelt, a szíve erősen vert, borzasztó izgatott volt. Az aranka alattomos támadása végképp kihozta a sodrából, s meg is volt rémülve, nem tudta most mit csináljon. Legalább annyi eszélet volna, hogy azt vágja az asszonyka szemébe, kacagva, hogy Az a levél, hol van az már? Az a levél! és bizonyos célzást lehetett volna tenni, hogy hol is van, szemétládában, vagy annál is lejjebb. Most már nincs más hátra, vissza kell kapni a levelet. Berohant a Hungáriába, leült egy márványasztal mellé, s ceruzát, papírt keresett elő. A következő táviratot fogalmazta. Jasuc masa, Uri leány, Eperjes. Mai postával küldött levelemet, felbontatlanul, azonnal visszakérem, poszter esztante. – Samu! – No, megállj! – fenyegette magában a rankát. – No, megállj! – és már kacagott magában. – Most meg táncoltatva, kicsikém. Nagyon duzzadt, sméltóságos arcot öltött, s mi alatt a rongy feketét fölkavarta, elhatározta, hogy most két teljes napig a kősziklát fogja otthon játszani. – Jól van, nagy sátkám, jól van, kis asszony – dünnyögte magában. Nagyon jól van, ezért a kis komiszságért két napi bőjt lesz a büntetés. Nix csók, nix ölelés, ha-ha, ki lesz koptatva, s be lesz véve a vár. És ha visszajön a levél, akkor aztán majd csak akkor jön az igazi. Arankának térden kell bocsánatot kérni. Le fog térdelni előtte, ő előtte, a férjelőtt, előtt, hogy minden tévedés ki legyen zárva. Kegyetlen volt a bosszú elgondolásában. Egyszerűen úgy fogta fel a dolgot, mint rabszolgalázadást. Semmi irgalom és semmi kegyelem. Egyszers mindenkorra meg kell tanítani az asszonyt. Az első ingében kell megtanítani, ahogy a nagyapja szokta mondani. Mert azután már késő. Fájdalom s arra gondolt, hogy ő milyen oktalanul jó volt idáig hozzá, szó szerint kellett volna venni ezt a tanítást, de persze az ember, míg itt nincs a baj és a következmény nem törődik a bölcs öregek igazságaival. Akkor kellett volna a legelső napon, akkor kellett volna valami hallatlan és radikális módon megtanítani. Mert itt nincs szó jóságról, jellemről, emberségről, az asszonyt dresszírozni kell. Micsoda butaságokat beszélt ő ma a hivatalban, hogy a feleségét tisztelni akarja, mint az anyját, Fenét a feleségén uralkodni akar? Hát kiny, ha még a saját feleségén sem, akit ő tart el. Keserves napi munkával, igavonó, baromi hivatalos vérverejtékkel? Mit? Ő kiölti a nyelvét kínjában, s az az asszony így hálálja meg? Persze otthon a jólétben elbízza magát. Csak ennyit kell mutatni az asszonynak, csak egy kis újat s az mindjárt úgy az egész kart kívánja, s ha megkapja fél karját az urának, már az egész embert le akarja tiporni. De nem, asszonyom, meg fogja tanulni, hogy két isten van a világon, az egyik oda az égben, a másik ideen, a férje. Nem szabott határt a dühöngésének, nagyon jól esett, szinte kielégült magában, ahogy a feleségét efféle gondolatokkal képzeletben megbüntette. Fizetett, és elment a kávéházból, mert félt, hogy még ismerős talál betoppanni. Nem képes az ember arra, hogy mikor így fölva hevülve alakoskodjék. A nők azok igen. Számtalanszor megfigyelte, hogy a legártatlanabb lányok is tele vannak a legrafináltabb színlelő képességgel. Mikor egyszer az apa rajta kapta abban a pillanatban, hogy megcsókolta a lányát, ő lángvörös, mit láng, bíborvörös volt, a restelkedő vértódulástól, s a szemtelen kis fruska olyan vidám és pajzán és kacér volt az apjával szemben, akkor a lélek jelenléte volt, hogy maga az apa nem hitte, hogy látta, amit tényleg a tulajdon szemével látott. Akkor nagyon megtanulta, mit jelent a női színlelő képesség. Az Isten tudja, mikor kapta a kezébe, s hogy azt a fatális levelet. Egy pillantással sem árult el, hogy tud róla. Sőt, milyen kedves és szemtelen volt a vonatban. Hogy játszott vele, fátyollal akart az arcát betakarni, pedig már akkor tudott a levélről. Eh, minden nő, nő! Igaza volt annak a nagybátyjának, aki azt szokta mondani, öleld meg a nőt, s rúgd ki, míg meg nem mar. És ő állat, ő tisztelni akarja a feleségét. Már kint volt az utcán, s a hivatal felé ment, mert szívesen gondolt arra, hogy ott még nem lesz ben senki, egyedül lesz vagy egy negyed órá. Hiszen az is volna a legjobb, tisztelni a feleségét. Tért vissza saját filozófiájára. Istenem, ez a szó, hogy feleség, hol vettük, hol nem, de ez a szó neki olyan szép és szent szó a vallásról, az oltári szentségről, a Szent Háromságról könnyen, mer profán és kihívó módon nyilatkozni, de ez a szó, hogy feleség, ennek még meg van a varázsa a lelkében. Észrevette, hogy még most is akár, hogy szidja magában arankát, mindig csak arankát szidja, mint egy egyenlő rangú idegen embertársat, de abban a pillanatban, mikor ezt a szót mondja ki magában, hogy feleség, már megszűnt kíméletlen és durva lenni hozzá. Ez a szó valami szent pietással veszi körül a szeretett és gyűlölt nőt egyaránt. Feleség, kis feleség, édes kis feleség. és elkezdett dünnyögni, burrogni, dörrögni magában, mint a fajt kakas a fenyvesben. Feleség, édes kis feleség. Hát te nem érzed, hogy nem vagy többé nő? Nőstény, idegen teremtés, lány. Asszony, hogy szent vagy és sérthetetlen, s kell, hogy egyél, s így áll, feleség vagy. Ez, ez a dühítő, hogy ezek a nők abszurdum nem képesek felfogni, hogy már ezzel, hogy a férfi ilyen vallásos kegyelettel tud rájuk gondolni, s rájuk nézni, már ezzel is mi minden sérelemért ki van fizetve, amit elvégre el tud követni a gyarló és hitvány férfi velük szemben. Hisz ő nem mentegeti magát, Elismeri, hogy komisz férfi, aki tele van hibákkal és szamár kévágyal, s mindennel, ami csak tetszik, hazudik, csal, lop, ahol s ahogy lehet, de a felesége, de a házi neki szent. Igenis, most is azért van ennyire felháborodva, mert az egész lelke meg van rémülve, hogy az az illaddús és tiszta és magasztos háziáldás, amely három hónap óta ott lebeg az élete fölött, az veszendőben van. Nem, ezt nem tűrjel. megköveteli, hogy az asszony minden vész és vihar között fenntartsa ezt a refugiumot, ezt a magasan az életsara fölött lebegő, szent kis fészket, ahová be lehet menekülni minden baj elől, ahol meg lehet nyugodni, ahol élni lehet, és aludni, aludni három ilyen fáradt, lumpoló nap után. A hivatalban még csak Józsi volt jelen, aki az ablakot nyitogatta. Józsi! Józsi, kérem, vigye csak hamar a postára ezt a táviratot. Józsi fogta a táviratot meg a forintot, aztán becsukta az éppen kinyitott ablakot, és elment. Samu egyszerre borzasztó zavarba jött. Észrevette, hogy Józsi olvassa a táviratot, rá akart kiáltani, hogy ne olvassa el, de nem, mert hogy akkor még jobban figyelmessé teszi a szolgát. Leültette hát a téli kabátját az asztal mellé, s kis híja, hogy nem saját magát akasztotta fel a fogasra.